možda on vraćao. Cini ja sam prošli put nakon govora o munaficima. Kada sam ih kazao nekim njihovim osobinama, najavio da ću govoriti pogirnice o ovkret, odnosno osobinama istinski Allahovi robova, mu'minima, mu takija na Bogu Da više mjesta u Kur'anu, Allah, Đalešanu navodi osobine svojih isprnih rogova. Posebna sura, suratul Muminu, nosi ime vjernici. I narodna hudba i šala će biti u tom smjeru. A danas ću pokušati, kazati nešto osobinama Muminu, osobinama vjernika, bogobojaznih Allaha i rogova, To z prvih pet ajeta surat ul-Bekar Na imenakun Fatihih Allahova knjiga, kada je otvorite Započenje sa prvi pet ajeta poznato ašer Alif la-mim Gde se govori o sobinama mutakija Vjernika, bogobojazda Džanetliya inša Allah uzvišen to započenje Sa istabu billah Bismillahirrahmanirrahim Alif la-mim tri حرفa 29 kuranskih sura započinje sa ovakvim harfovima, takozvanim isprekidanim harfovima. Do dan danas ulema nije dala jasan odgovor šta to znači. Alif lam mim, alif lam ra, jasin, sad, qaf, nun i tako dalje. je to izazov svih ljudima do sudnjeg dana koji poričuju sumnjevi da je Kur'an od Allaha da pokušaju nešto slično donijeti ako ne vjeruju da je Kur'an objavljeno od Allaha. I to ste Allaha tajna ovih hafavi do sumnjih dana. Nakon toga kažu uzmišeni Govoreći za Kur'an Ovo je knjiga u koju nema sumnje. Nema sumnje da je ona od Allaha džaldešanu. Nema sumnje da je ljudi ne mogu napisati. Nema sumnje kada bi se svi skupili do sudnjeg dana i ljudi i Činni pokušali takvo nešto napisati, nema sumnje da ne bi ispio. I je prva osobina mumina. Vjeruju da je Kur'an od Allaha džaldešanu i nasumnjaju u to. Nema sumnje. Ne smije umin sebi dopustiti sumnju. a mu sumnja i pokuša prić, mora je tjerati od sebe. Doće šeitan pa će ti donijeti sumnju o Allahu Đalašanu. Pa o Muhammedu sallahu alaihi wa Pa o istinitosti ove vjere. Pa o Koranu. Tjeraj to od sebe. Ne dozvoli da ta sumnja nastani tvoje srce. Jer tada će postati obsesija. A ona je ko upadne u sumnju, upoje u kufru. Allah Jadašan kaže ku i sumni ato što mi objavim u svojom rogu donesite jednu suru samostišnu kur'anski i pozovite koga hočete da vam pomogu na sviđa Allah wa illem tefalu ako toh ne učiniteva lem tefalu a nećete učiti, kaže Allah Jadašan ne možete to učiniti fa'teku naradati wa kuulu hennasu wal hijjara u'iddat li di kafiri dvoite souda matre koja priprenena ili če je čegovimo ljudi i kamenje a pripremljene za neku. Znači, prva osobina, vjeruju u Kur'an da je od Allaha, Đalištanu, nemaju sumnje. Kažela u svješanje Hlavim zelike kitaburare ime fi hudanim utakim. Ta takva knjiga, u koju nema sumnje, je uputa vjernicima, uputa Boga bojazdima. Svi na Gunjaluku moraju imati neku knjigu za kojom se vode. imali su knjige. Komunisti imaju manifest Komunističke partije. Kršćani imaju Bibliju, Židovi imaju i Talbunu. Svi imaju neku knjigu. Muslimani imaju Kur'an. I oće ostati nepromijenjen do sudnjeg dana. Jedno od pitanja u Kabulu, po nekim predajama, biće ko ti je gospoda, šta ti je vjera, ko ti je poslanik i koju si knjigu u životu slijedio. Koja ti je bila knjiga vodilja? Ovo ukazuje na vrijednost knjige. Pače svi odgovori osim moj gospodari Allah i vjera je Islam i poslanik Muhammed sallallahu sallam, a knjiga Kur'an porusam sledi u životu svi drugi ovo odgovori su osuđeni na propast nakon što je došao Muhammed sallallahu ve selle. Tako da je Kur'an uputa v bogobojazna. E sada Allah kaže da ćemo naudi kursu ti bogobojazni. Elladina Oni koji vjeruju u nevidjeno druga njihova osobina vjeru u nevidjeno Allaha a nisu ga vidjeli vjeru u Muhameda a nisu ga vidjeli vjeru ahiret nisu ga vidjeli vjeru u džennet nisu ga vidjeli vjeru u džehennem nisu ga vidjeli vjeruju ono što vidiš ni Kur'an vidimo Mi vjerujemo od Allaha, ali niko ne mora posebno objašnjavati da postoji Kur'an, onosno nus'haf. Allaha govori iz stranice, u <clears throat> to vjerujemo. I ubijeđeni smo. Znači vjerovanje ono što se ne vidi, to je vjerovanje. A kad se to vidi, onda je to ubijeđenje. Međutim, kod Allaha se jako cijeni kada vjerovanje preraste u ubijeđenje. Zato je Muhammed, kad ga upritao Melek Džibriju, Šta je to ihsan? Šta je to pravo vjerovanje? Odgovori on ta'bud Allahe ke enneke terah. Da Allaha obožavaš kao da ga vidiš. Fa ilrem takum terah, fe inahu iran. Ako ti njega ne vidiš, on tebe je zaista dobro vidi. Ljudi će dobiti ubjeđenje i na ovom svijetu, a to je pred smrt, u smrtnom času, kada vide meleka smrti, i kada vide njegove pomogače, tada će svako dobiti istinsko objeđenje. Da je Allah istina, i da je Heret istina, i da je Muhammed sallallahu sallam istina, i da je Đanet istina, i da je Đanet istina, i da je Đanet istina. Samo što se tada pokajanje neće primati, tako će svići govoriti Stahirullah, tako se to neće primati. Tako će svjeća djerujem, tako se to neće primati. Sada, dok su ljudi živi i zdravni, dok mogu, dok su i sadan se traži njegovo vjerovanje a tada će to još biti ubjedjenje a hijetski detalji vidite da čovjeka tad umire i stoperi njega među tih modva sve šede registruje ne konstatuje on se u zagado neputašku i razvidi hijetski detalje vidio je male ka smrti ili njegove pomagače kako se spremaju da mu dušu uzmu zato uzvišeni kaže va bud rabbeke hatta yatik al yakin pokožavaj svog gospodara Sve dok ne dođe smrt, a smrt je jekim, to je pravo umjeđu veni. I tada će su istinski vjerovanje. Zatim njihova osobina, vajuki munas salata. Znači, jedna dina jumi nune bilgaj, vajuki munas salata. Prvo se traži vjerovanje, a zatim se traži praksa. Ovo treća osobina vjernika. Obavljaju namaz. Obavljaju namaz. Bez toga nema ništa. Bez toga nema je Bez toga nema dobrog muslimana, da se ne zavaravamo braćo bez pet namaza, ali iskrenih, istinskih pet vakar namaza, nema dobrog muslimana i nema islama. Allah Jalešanu nije rekao kvaljaju Bajran, niti džum. Juki imune salam, pet vakar namaza, nakar samo farza. To će biti karta za džennet, to će biti džennetska karta. Pazi, di na ovom svijetu, ako odeš u banku ili odeš u poštu, na primjer, da ostvariš transakciju, da razmijeniš pare, uzmeš nešto što je tvoje. Kada ti službenik ili službenica izbori pare, pare kaže, molim vas, gospodine, a se ličnu kartu. I ja se ličnu kartu. Ona uzme ne pare i brača. A ti kaže, ja sam taj, vjerujte, gledam vas ja prevarim. Vjerujo vam vama, gospodine, ste poštaj čovjek, ali takva je procedura, ne imate ličnu kartu. Braća moja, i na sutnijem danu će se tražiti Ausweis, propustnica, lična karta, viza, reče se, taj, taj musliman potvrdi ašhedun daj i rahi Allah, o ašhedun muhammada i r. daj nam sam kartu. Šta je lična karta? Namaz. Pa ja nemam namaza, ja sam nekada i klanio, ja sam musliman, vjerujte mi, vjerujemo mi i tebi, daj nam ličnu kartu, ne lične karte, nećem moći i tamo se pručiti. I zapamto još jednu stvaru. Kaželać zašavu periodu značenja, kada nevjernih umre ljudje s ovog svijeta, neće ga opakivati na nebesani zemlje. Niko za njim ne plaće, osim njegova rotmina. Ali Allahova stvorenja za njim ne plaću i nebesani zemlje. Analog novom je, kada akirni kode s ovog svijeta, za njim plaću nebesa i zemlje. Svijeta se džernaze, ali, razp... ali je za tegoj što 24 sata je tašna kiša, lila, nije to slučajno. Zašto ovo govorim? Zato što kažem slušno sa mnog, kad vjerni kode sa ovog svijeta koji je obavljio namaz, svako mjesto na koje im je srčno učinio, plaće za njim. Svako mjesto tuguje za njim, na koje im je srčno učinio laođa, na koje je spustio svoje čalo. Ono tuguje, tuguje za njim. Zbog ovoga je možda mekluh ili pokuđeno stalo na jedno mjesto obavljati namaz. Treba čovjek na više mjesta da je u džami u svojoj kući, jer će to i svjedočiti na sudnjem danu. Nakon što se spomene namaz, traži se i badet finansijski, i uko imuna sanate vaju tune zeka i daju zeka četvrta osobina mumina. Da pomemimo još jedno, vjeruju da je Kur'an od Allaha bez umnje, vjeruju u ono što nisu vidjeli od ahiretske stvari, zatim planjaju namaz vaju tune zeka i imovinski i čine daju zeka. Daju znači svoj metodološki ono da ga napisao. Zekjat je pravo siromašnih u našem metodu ili pravo i va sama kategorija koji su zapisano suru Teube 60. maj. Nagovo kaže: "Wajuminuna bima unzila Zatim znači pet osoba Muhamedu vjeruju u ono što je objavljeno tebi. Naš znači, je jedno vjerno u Kur'an i vjeruju u hadis neprovjerljivum. Jer je i Kur'an i hadis objavljeno da Allah radjalashanu. وَمَا يَتَّقْوَا نِلْهَوَا إِنْ هُوَيْلَا لَحْيُّيُّهَا Muhammad S. S. S. ne govori po hiru svome, to je objava koja mu dolazi od Allaha. Znači, onaj koji kaže, daj ti meni ono što je u Kur'anu, ja ću potom i a to hadis, ja ne znam, je li to baš tako, čini veliku grešku. Ovaj koji tako smatra, neka kaže gdje u Kur'anu piše da akšak ma tri rekata farza, ili da zemljaka zlato se daje 2,5% na srebro, isto je tako ili koji kaže da talaf abu keavima sallam krugova, to ne piše u Kur'anu, nego znači u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Znači vjerujeno što je vjerojeno tebi i ono što je objavljeno prije tebe. Znači muslima vjeruje da je prije Kur'ana objavljen Teurat, Musa alaihi sallam, Zebur, Dawud alaihi sallam, Inčir Isa alaihi sallam, Isuho filenistovi, Ibrahimu alaihi sallam. On to vjeruje, znači vjeruje čvrsto. Muz Aleyhi Salaam, da razjašnimo dobru pamit, da je ovoj temel našej veri, nije došao sa verom koju danas propagiraju evreji, koji kažu su njegovi stredbenici. Muz Aleyhi Salaam je donio Islam, kakav je donio Muhammed sallallahu wa sallam. Isa Aleyhi Salaam nije došao sa verom koju danas čine kršćan. Isa Aleyhi Salaam je donio Islam, kakav je donio Muhammed sallallahu wa sallam. Vidjet ćete u filmu Ma Isa Aleyhi -salam", da se uči idola, I vidjet će da su žene pokrivene <laughs> i niju jednoj crkvi. Ne postoji freska Marije ili Narijeme, Majke i Savade. On je otkrivena na njoj, da se vidi kosa. Pokrivena je kao što su pokrivene muslimanke. To je ta ista nid vjera od Allah. Allah je jednu vjeru koju s istorom Samo se ljudi kasnije razbašali, uzeli ono što, se, što im se sviđa, a nema vjeru pobacili, ono što im se nije sviđalo, izbacili i dobili su današnje vjere. in ne da lah je slav. A vjera priznata islam. A ljadina yumin nune bi mam uzeli lih, mam uzeli mi kaplik. U objetna ahireti humiukinu i šesta osobina ubijeđeni su. Sad se tražu ubijeđenje. Ubijeđeni su ahiret. Kako dobijamo ubijeđenje? Stalnim ibadetom, stalnim zikrom. Vjerujte, ne može ništa bez namaza. Namaz zahtijeva abdest, poslije namaza ima zikr, zatim ima doba i na taj način se insan prizrižava Allah i dobije ubijeđenje da ahiret postoji. Pa je govorio čuvenik Omer, gospodaru, ja kada bi te ugledao, daj mi da te vidim, ne bi mi to puno povećalo uvjeđenje ono što sada te vjerujem. Ili isto tako kad bi kaže, vidio džetnet i džehneb, ne bi više vjero u njih nego što sada vjerujem. To su produkti, produkti i baleta. U lajka lahudem i ropini, ovakvi su na pravom putu. Huda, uputan, pravi put je najveća vlagodat koju možemo dobiti. Za nju vrijedi dati sve. Ulaike humul muflihum. Evo je suspašani. Kada muze nuči hayal el felah, dojite na spas. On tuči nakončtu kaje, hayal el salah, dojite na namaz. Pačetve sonda spasiti. Ulaike humul muflihum. O, oh, suspašani. On je kuiče se spasiti, bračo